Benzak. Meñat ta'ċċa. Aħtiskienos. Bosta ta' ix-xejda. Hintzatuko ba jagu beha izoite juna alazti apu. Berazali kaoz, hontzatutu kuke. Espeo, espeo, emeke emeke hasiko diolago ekin parte hartzen eta horareta beste biltzen. <gibarra> Zerduge egin komunuian. Lugika pre-foshta. Ara, gaur du comienzala mugika. Bom, at ta bale ko kontzertentsa txartik. Baditu gurena kronika ez maliu, txiki txiki, baitia belas bigizga hisanengia. Astea azken juntan aldiz bai eta popaze ko xabi horrikeren digula. Ajendan bexi sabaltzeko eta astun da juntako hitso diru hanko baitia eske geshkin benohaitak badugu la portaren biltzara hoia 8 taritzenera zeliz sindikabesta hoia. Ez badtena ikasko jaku serden ja. Ara, ez agutiko jaku serden eta horra Je vous remercie de Julien, mais je peux vous dire a pas Adi. Adi. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'accord avec Ah oui, il n'y a pas d'accord Ebe Muzika Junik zeikula hastapen huntakoa beha hasiko gela. Muzika ekin lanai gandugula. Muzika egin hauetan ebe uskalirate hauetan zuloa dizkabergia. Entzuten dugula desberdinetan eta guik horrekin haintzina jarrekiko dugula. Eta gian guilot hükden izanbua dukantue hunek ez duzu ulertu. Deux, hagian zunetik ez bek. Enet, enetako untsa duk, behar ez behitie bai. untsa entelegatzen, ben zuloak taldi agueraz kantatzen dien kanto hune kila nahintzina jarrek itzen duk uskaligati. Hauetan ez duzu ulertu, Deus! Gynila hork hantoia izenak zuluak, talde berriak esk keintzen seikuna eta... Eta badugu bileku talde horren behatzeko, ah, ez, ez dela talde hoi ez, bena badugu bestelekuik, jabazteko poupet maxtas, ordin kashu hoi talde hona dela ebay gijala, ondotik zombie zombie beste bileku ebay. Eta prefoshta t-shirte libat jabazteko ordin. Arrenendeiziet nik sembakia, nahi badusie jukatu, Plasa sumaiten edulek, sumaiten edubasteko. Zero bost, bost, bediatsu. Hoita sortzi, hoita bediatsu, launtan, hoita saspi. Zero bost, bost, bediatsu. Hoita sordzi, hoita bediatzu, lau, hoita sazpi. Hau hartarazten diago, ez zera nahi duen gu blind test famatu horrekin gitzak beraz. Nahi ago bi pertsona, eta gugi gianen duzu gula Bospa-sai kantoa eta atzama lehenak beraz. Haiti aukenen, diala hor, eto bestilei gana asti mesala bihotzunek uki zanen gitzak eh, uh, nula isantzen, eh? Eskainetzeko zelaik hor, denak Ez gu dukhan chakitu geogu ehe. Bom, he, hey, bestilei ba, galdiuk eba, jaz, jantek uekin pahartha hartzen ha Abai eta mugikoraikin eta horrodugu sembakia Zerosei lautan hoita lau, hoita himetsu, hama hiu, eta hiutan hoita lau Zerosei lautan hoita lau, hoita himetsu, hama hiu, hiutan hoita lau Hoida mugikoran sembakia nahi baiusia astokei edo zer Hara, bera, SMS batik orten halduzue. SMS-akagian galtu huni lotuik izanen dela edo osien iritsiak galt egiten dugula. Zuluak talde hau aibai anentzun duzue. Euskalheri nagian ahrakashta hartzen aiden talde berri hau. Frantzia mailane bai, momenti huntan edo aste hauetan frantzia talde bate gazte, dienak dioeno gazteago bai. Arrakasta yuk hentzina, eto bai beste stilobotetan haidiena eta diska berria plazaratu BB Bebe Brune, hoik aldeutan entzuten jera. Ebe hoian entzutea Julengia, eta ziek zer jauzene bai, gaiten ahalduzio beraz, SMS bat, Igoriz, ez zitadeia, lotxat, beraz, Bebe Brune. Abiatu nahi bada, prifosta. 200 Guztanda Bébé Brun, gynila hor entzuten, ku e blesur Bezintek, esti la mesu ki gorri ganna hibaitu agian gugoko Huken jeladu esti la kritikaik ezta ereiteko Agian telefona esti egartu ezta oroiterasten galdiagoet, tekstu bat igorteko Bai, edo lehenik nahi badi inskritu jokila jokian aitzeko Bizpahi ulekueen jabazteko Zero bost, bost bediatzu, hoita sortzi, hoita bediatzu, lautan, lautan hoita saspi Zero bost, bost bediatzu, hoita sortzi, hoita bediatzu, lautan hoita saspi, lautan hoita saspi Eta tutu bai ja nahi badie, eh? mugi korila 06, lautan hoita lau, hoita himetsi, hamahiu hiutan hoita lau, zero che, lautan hoita lau, hoita himetsi hamahiu hiutan hoita lau zen bakilat. Araki an bai jokuentako e gentia estela uratzne zeitu de sagutzen taldik edo atabalenden kontzertu horren ingeko, xehetasunak agian be gukemanen dutigula ben ainzine bai e entzunen dugue birazne asken egun hundtana, Bai, Neskeneguen huntan, huntan den konzertidat Ruiteko schartziak badutugula ebe entzunen dugu wai jakiteko zer behatzen halko du sien. Ta hor poupette Ara, duk Poupette Mastaz. Ara, hor duk, Poupette Mastaz. Yeah feelin' so dumb, mad me I got something to do for tomorrow but my head is screwed up on my pillow me never know what next week no control the future from the day i left the road. Hear the rising suns coming up what about stand why them talking when them chat bot ring up the thing them hunger girl the i ranking what are we waiting for mr pentrudido we are gonna read the song We're running out of no word is turning life a long thing to let me walk next We're waiting for We're stepping through the door We are going to reach the storm We're running out and out here the rising sun is coming Demong the one, the eye, the strong king As the usual Here in the waiting for The world is fading We're waiting for the moment herself uh, respecte en uh, horren titulaire eta pupet uh, machstas uh, da talian isena sareten haldugutalde talde bus bai be sareten haldugutalde hori bus eh? uh, badi uh, minibat noreten halda hori ginol de l'info gija marionetta marionetta hola codia cantana i Ara, elektro hip hop estilokoak Berlineko talde bat bigorra eta 1990an taldetan hoitz eta hasien, short uk eta hor beraz uh, hip hop elektro gaiko sho baten iraiteko sartzik badu tuguela Space Tech 99 sanenda Ostialian ez nahi ginekin ingenekin gunean eta ostiala jakurtzen ja beraz atabalena eta badakizien Ni badie liki batiken bestean estiposible Estiposible beste la souscrita gune lad bidaliko iteguz eskali hatietan baitugu souscrita gunea shay ederekin eta han askiria egitea internetez eta beste eta ara hoik eganik aintzina jarrikeko gaiten duta samakiabehin hobo alas usteduk irantesaketan esak iranestaketan esak iranestaketan esak iranestaketan esak iranestaketan esak iranestaketan esak iranestaketan bost. iranestaketan esak Hoita sortzi, hoita bidiatzu, lautan hoita saspi. Alle wachterast denn isset behalasch, joüngel la belas. La portaren biltsach ein iPad sehr gigantian denn. Hit zog die hay ustricen. Menasol ho ino fohon inguna besa, men esa inuncha. Compris tu va, dude. Oh, waro, waro, erdi la HWC, erdi la HWC gihur, bestellt a telefoner meine sa kort textor gesenti HC, oni gwa ich richt orden. Ala, mir hoi istack ja denn uke gerrit, iku nikschikulani san belas hor jüngel. Das dat na fohon inguna C'est encore ici, ça n'ordine, la porte d'y quoi éguine, Izan nimenu, bezpean, bezpean, ah, bezta behizan, yeah. megeo egun aigiteko, buhandi egin ninti an. Arre, aintzinazara ikitzan dugula, eta hojartaraziz behala beraz. Lapurtaren biltzara dugula aipagaia, eta huayi be, uja tu behaz zala, eh, atzo zunien, adie emanaldien lehen emanaldia, igantian berri zentzuetan halko duzie sazpi honetan, eta hoi ba, ye, muzika aldetik urreldi, oz bezala, panpimerkapi de lankidiak, otai proposatzen du ahazte hun tanaik, Gojira, Chauce Central, Kalexiko, Dik Ko Peros ah, o Taiker. -taike. Es eztzat ater repicote English sinak estiaz ater gaitan. Beraz aintzina jarekitzen duye beste talde baten aurkezpena eginen beiteiko eta ezbanizok animal collective taldia aurkeziko deku eta entzunaziko. Um eta aliuntan Animal Collective taldea dugu entzunen, rock aski experimentala, erten alda, New York ekoak dira eta biziki da hauen kalifiatzea, zenta psike, folk, noise... Denetarik sartzen aldute eta animaleko nahaskeria huntarik ateratzen da zinez, experientzia duen talde baten e, seinale horako e, musika argiakia. Dozena bat urte ditu taldeak, animal kolektib taldearen azken e, diskatik digu beraz zau, zentiped HZ, edo Eertz, ez dakit nora beharen, zatia apple sauce deitzen da. Eta horatazten oh, daizieta uh, adi behar duke siela berriz behatzen igamte gaian saspi onetan eta hola berkodugu jeraiki horatazten oh, daizieta eh, nik berriz Ardi nahi batuzie jo parte hartu edo nahi batuzie juxto lekiak jabasi siren idu jalei hu eztena nahi jo kietan ai Zeroborz, boz bediatzu hoita sortzi hoita bediatzu Lautan hoita saspi, haleike badela lau leku hoita uh, bost euro leku bakočak edo hoita hamaq euro, haleike balioodiu, hibutan hugai euro hoč emaiten teitsiak kajik. Justo deitzi uh, dela eta, bom jokien tako, uste duziko dugula johtera beaz, justo deitzen ahaldu sielazero bost, bost vediatzu, hoita sortzi, hoita vediatzu, lautan hoita saspi. Ale, beste muzika atekin jarrakiko dugula euskal herrilata jeningela eta kauta ataldia Entzunean dugula ekaitz hainitz badago kanto jakila Betiko izgo soak jarrera era mayor vetico era vaqueak ekiza vos se oye saque dos aireeramoszoro a caaireera que zurrak ez urrak horo diraentzak beti kocharo penaak hai dira por sharo i ka dira Oh I ki komuneeta gauzatzen ari da, eta laguntzaaireak behar dira. Proiektua lagundu nahi baduzu Tpi edo handiago batean, Bax nantalde antolatzen ditugur arlo dezberdinetan. Arremanak, komerchante, elkarte eta erabiltzaileekin. Logistika, diru saintza, informatika. eta hitzunpenginza. Beraz, sukele tokiko meneta lagundu naibaduzu, sato gule pizza nagusila, irailaren, ogoita saspian, oztego narekin. Bayonan, arracheko saspietan, Manurobles Arranguiz Fondazioan, ogoikordeliek arrikan. Eskoa le laguntza ba berdu. Maieta hori ez gaini kendugu bi mesegu koordin bicainehala EHZ tentiela, eskalarri suseniar festivala hau eta. Hau ibarenkian hala ik, eh? Mo, ez da eskalarri susenian. Douk susenian herreten dosien besala eta beste mesiba tukenduda la, eta hoy estakit noue kategorique mena. Nafartarak lehen ondotik Lamportarak. Ordin, ahibadusi ehen horren zembakiaz ki dukizie daizia honat. Emanen daizia egun, ahibadusi egun, ahibadusi egun. Adila, ahazbazteren behotzen. Lamportaren bilzara be, agian haipatuko dugu, lai gela intsiatzen. Eh? Gu ewek, nuken behargin ingazte horren uh, telefonatzen, ez tila jardeshten momentuz, beraz, han artiane be muzikak, jarraikiko dugu, eta ez badugu betopo pasen berri hartzea juneingi, aste ahazte hundarhontneki lan betan, zer ikus gai du Il se vient l'impression e ça vient. Et gork e gork gork nicke sembakie manengiat berre iz roboche boche bediat dessus hoita sorti hoita bediat lautan autant hoita saspi. Ouais juste tou dela. Eh? La ule, qi, hoita hamaro bakochak. Euh hiu t-shirt diabaste koi bai ordinement mais de ici à duci à be. De ici Zero boche boche bediat hoita sorti hoita bediat lautan hoita saspi. Edo, gue mugikor semakilat, zero sei, lautan hoita lau, hoita himetsu, hama hiu, hiutan tan hoita lau, sei, lautan hoita lau, hoita himetsu, hama hiu, hiutan tan hoita lau, holas, zer eraiten ahal dugun. Idaidaren <susses> <susses> <relly> nogoita mahean ustaditzen lapohtaremiltzara. Ha Hamaiketan, gajo ibilaldia. Lapurtar elkarteen gajoak, ziganteak, gaiteroak, danzariak, ustaritzeko txaranga, sozongo eta bertsolariak. Eguer ditan, aperetifa mutxeko... Iraidaren nogoita oh. oh. amarrean, oh. ustaritzan oh. lapurtar oh. emiltzara. Oh. O-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Hamaiketan, karo ibilaldia. Lapurtar elkahteen karoak, ziganteak, gaiteroak, danzariak, ustaritzeko txaranga, sosongo eta bertsolariak. Buz, buz! <gallos> Eguer ditan, mutxekoekin. Bietan, Baskari Herikoia kuskustu kalaiturik, eta bortetan shiba eta sosongoaren ikusgarria. Bus, bus. Saspietane Concerto Kilauea eta Bosbou eta bukatzeko dena gaztetxera. Irairaren ogoi tamahean satoste denak usaditzela la porta Arraten, chatuko egu gila lapurtarra miltzareko gide horren kausitzia eheltzen bagia. Baina behar zaleik pate hartzen dien, eh? juketaz ez ziela interesatuik egin mena Baina bat batek entzun nahizila eta halgunio nain sigaitan eta gugu. Gugu honun sigaitan txak, gugu kantoiako. Arra, eta ordin, hor diin, juren rap herriak galeratu behizinin infozazpi irratiak. Eta hor uh, den kantoinio batengana, la txula potra da kantaia gurea kantoia beraz, horikina intzina jarri kiko du gula. Bai, eta sike bai, zeroboz, boz bediatzu, hoita sortzi hoita bediatzu, lautan hoita saz, pisem bakiala. Edo bestean ahalusi emezu bat igortan kanto banahiba du sientzune bai, eh, zerosei, lautan hoita lau. Hoita imezu hama hiu hiu utan hoita lau, zerosei, lautan hoita lau. Hoita imezu hama hiu hiu utan hoita lau, eta gu uh, shogiela, eta haidu sien mesier. Jorlarra ez dut jaten asfaltu eta zapatak gure arteko espetxea Izer ditruke saltzen didaten mundua, ez dut milea Izer ditruke saltzen didaten mundua, ez dut milea Dut milea dinago hitza urreak baino gehiago balio zuena Zikinagu bazoa barata malea Amainiren zukaldea Artza jakzuen Begirada zakon paketxu Arri azkea Sebea laba sunginduak Otatzen dizkin aldiz Bure raien mareak Beldurre lainoz Zikintzen ditun itxaso pareak Beldurre lainoz Zikintzen ditun itxaso pareak tiene starasi seguna vera hasta sol agu zela eta la zizkiguten odora Azkatazuna eta itxaropena pentsatu genian amecha lorteko besten a pentsa ger behar genituela eta gelenon artean biarra munaren arraso mas un chiquito de niña urtetan, urtetan. lagurra zanamalurra ya zan cantaba que la impotazunas mire ahora ni duda en realidad Sunadela, sunadela, una sana machonería, un honor de gota. euskal gustar herria, izateko euskaldun berria, gure honetan. Una sana machonería, un honor de gota. Eite gustar herria, izateko euskaldun berria, laburra ari esateko ge ditzen zaigu lezea maitas dela porea amore barro Eta beraz hoi beha salibate galt kantoia gynila behatzen rap herria diskatik hartuik eta... Da... Zergo, hastazten nahaldu gu, heltu badaba dugula ehun rooleku ya basazteko? Ago, ago, lehenago kantoia gynila renzeniatia nazagala hola muzta la chula puta gynila entzuten beraz... Horxek, eta jukik ez, uzti ya tortan litziko dutugula, e jantek uh, juiteko agian gu agi ana bai edo ikushik egin behar, zunian festivalan ikusi dela, ebe bego go, hentako ez da kia zer galtzen eta hachaltzi hart, agio, aldiki ea pu erdi aia. Esakala eman holako ideak biztila istiag us Azken, gaiza guen letartehunen hüren tzeko diagü, agenda-agenda. Topo pasekin eta topo paseko ki deden, xabi eki lan egune bai. Horbe hizgo eki lan agashtihun? Agashtihun, hori nifan. Agashtihun. <laughs> bon, beraz, jagan uh, agashtihun, haipatu ginean topo pas. Web gineat, haintze gineat zerbait haipatzia, beraz ustendate bai, horren aurkestia topo pas txartel famatu hai. Ba, hori duzu ba. Uh, be, txartel hori, en feite, maite nitu... Uh abantailak, kultura hizkiago gozatzeko, emaiti nintu, adiez, beherapenak sartze batzutan, edo liburu, edo diskat enda batzutan, beherapenak ere. Horek dira dibide batzu. Eta azenda ipatzean, be, adiez, karta hori baliatu uh, laike, sibiluko, babe maoleko zinka hostatuan, adiez, uh, idakoitzun zen, nesken egini uh, da, atak zuhobot taldea, hau da bohdaleko hok talde bat. E, uh, Emanen du te bat hačeko amahetan, eta horreiz, čartelori, baliatuko balia, balia laike, uh, kitoik uhrik xartzeko. Kero, uh, šutik bat ziren, ba, bašena fakoa našte bruntan, eta garen du um, potu tipikoa eletan. O, didez, ebiako uh, uh, La Guerre de Bufon Taldea, eta ere uh, irregulun aiek la parade desotr antzerki Taldea. Hori hasiko da lehen Taldea hor aiek la parade desotr agatxeko beratzietan, eta biherena amekak La Guerre de Bufon. Ara? Eta geho kostaldean -ko -ko -ko hor lapurdin, nintut bi itzordu uh, miritzen, aztebuntako, lehen ikatabala retuan uh, festibaletik Alevanda Artaldear, Puppet Mastaz, berriz pasako dira beraz Oztila Luntan agatxeko beratzietan. Hau da hip-hop elektro estirokoa, eta estiro hori hain gustuko ez den personer. Izenen da ere, Biarritzeko uh, Amerikala Latinako Festivalaren Kari, uh, Flavia Coelio, hau da artista brazil dara. Et metiendo una borsa, ose no bois tiro koa, naja que eta presenta tokolo bere lendiska boza mefin. Ara. Et be onchan eskerikanech uh, haitia guanaitia gineke, eh, xibun txetjat batiko, giela eta beste hitzordu habo ebait topopas puntu. Kom. Komen. Ara. Ara. Et be eskerikane txabi <laughs> etandoku astila tarte beste hitzordu sombaitekilan. Mendeskier. Na unasti la. Eskerikane. Radio. Radio. Bulagetan mukua, bullagetan mukoa, hatsa ezinhar, gaizkontzea itzu ezinezko eritasun latza muko bisidosa. Baina nere Lauetan hogeiik erkuntza proiektu lagunduak. Ehun eta hirurogeita hamar lal postu eta egitasmo bultzatuak. Bizi esperantza hemenatuzdoa, Itxaro Penezko biraden egunari eskerz, Zueri eskerz, Hatzez, Ugatzez, Aukten ere likuinen, Burularen ugoita mahean Itxaro Penezko biradak. Sohtzeetati goiti, Zazpi Bilaldi oinez eta vetetez. Baskaria Kiki Bordaxok alaiturik, Agatxaldian, tailer eta Joko. Iroak eta erditan, magoaren ikusgarria. Likulinen buruaren ogoita magean. Iroak <t 'un> eta guen tartia behalasek hurentu beita, tabalekin jarrakiko dugu, eh? ale, schartzeke uh, eskaintzen beiteik, eta guk egiten iten dugu, plazer ghani txekin, talde ezberdinak aurkesten beitu ti horreta stilo eta gaurre bai eba du sie bedatzu netaik. Aintzina, ma Silver uh, pushi taldiaren konzerti ehoik estatu batu utako, talde bat uh, dugur heavy metal rock, do, bai metal estiloko, talde hauebe proposatzen da uh, talde, hunekin, Agourtia do Agourtia la Aztalde hau gau urratabalean ikusten ahal duziena bedaatzio netaik aintzina Eta goen tahtia horretan hürentzen da, oh, anurzeko tenoia Deja fini, eh? Hai, bo, juketan harrakastik ez? Tekstoa kemek-kemeki hasten duzak? Ba, hai hasten duzak, beh, ahal ba duzia jarrakitzen Hala, eta dagun hasteko pöntsua da eta gian mail bat sohtuko duela zerbait jenteke bai, eh? Baili ba, ba, ba di ni... edo, hey, edo... Aski diak jutunik ortea beste Bai, zentak edasen diagutuenaak. Jolkietan parte hartzeko. Aizago <laughs> igoriko dihertzi bada. Ez, me beste balinbada hori zordu egia atabal hanichai patzen dugula, me beste hitzordu. Zunbait balinbada edo ziak uh, sien herriaan edo gaztetxe batek hantik han edo zerbait balinbada hain patzeko eba haskidela guekin harremanetan sartzia, mm. da guna asztetika inzina gian, sortuko dugula mail hoi eta emek emeki hasten gila beraz emankizun Hune kilabdi bentaldi a presentatu do benbu ia presentatu hashibadi musique et guitare et bai sabali gela c'est maqué salut c'est ici zéro boche boche me dire tu oi ta sorte oi ta bidi tu l'entends Bengia eta aktzek. Astizkenos. Bostetaik xehetan. Uskal irratietan.